Bona tarda, benvinguts a la sessió plenària de 6 de, de maig. Una sessió plenària després d'aquestes llargues fires i festes de, de Santa Creu, que ens torna de cop a la, a la realitat, vulguem o no vulguem. Eh? Començaríem amb primer punt de l'ordre del dia, d'aquesta sessió del ple ordinària de 6 de maig de 2014 una ràpida passada per l'activitat institucional de l'alcaldia des de l'anterior ple el 2 d'abril com a actes institucionals a banda del despatx ordinari de l'Ajuntament, assisteixo a la diada de la policia local a la Jonquera el vespre eh, en el cercle de l'Atenea eh, se'm convida la presentació dels llibres de Joaquim Nadal, Testimoni de Càrrec i fent Tantines per la Vida i seguidament sopo amb les, amb les empresàries i les emprenedores, les noies del xec de eh, Figueres. El divendres 4 d'abril eh, tinc una reunió amb el director general de Dragados a Catalunya. Seguida, bueno, seguidament, no, el vespre, eh, assisteixo a la inauguració de les noves instal·lacions de l'hotel Can Xiquet, a Cantallops i seguidament assisteixo al Teatre Municipal Jardí a la representació motiu del 25è aniversari de la funcional de l'obra de teatre que fa 25 anys van, van, van inaugurar la, la nit de les Tríbades el dissabte, el de matí al Cercle Esport, assisteixo a la presentació del llibre escrit eh, i dedicat a mossèn Franco, Anècdotes i peripècies Mossè Marquès, seguidament al Mercat de Roses, eh, la presentació de la revista Mil Full sobre Mercats municipals i el vespre a la presentació del projecte de dansa gittar, que és fruit d'una beca becaagitta atorgada per l'Ajuntament de Figueres. El diumenge assisteixo el de matí al partit de hoquei i a l'entrega de, de trofeus. El dilluns inauguro les segones jornades europees de cooperació transfronterera al Castell de Sant Ferran, el dimarts 8 d'abril, al Centre Cívic del Bon Pastor, assisteixo a la xerrada a càrrec de l'Associació del Barri de Sant Joan sobre canvis a la comunitat gitana, com es vivia abans i com es viu ara, diferència entre cultura gitana i marginalitat. A la catequística, seguidament, es presenta per part de, eh, en, en el marc de... ...dels esdeveniments que s'organitzen entorn a faixes de Climent... ...a la presentació de l'edició inèdita de Trena de, de Set Aigües... ...editada per Brau Edicions. Dimecres 9 d'abril, eh, trobada amb veïns i comerciants... ...d'aquí al Centre Històric, al carrer del, dels Tins. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà... ...assisteix una, a la reunió del patronat de la Fundació Tutelar i al vespre a la inauguració d'aquesta nova botiga Benetton del carrer Girona. El dijous 10 d'abril a l'Ajuntament reunió amb els representants del Departament de Justícia ja per anar perfilant els temes de l'obertura del nou centre penitenciari aquest mes de juliol i eh, després es presenta en aquesta mateixa sala de plens en els propietaris i llogaters de comerços de la ciutat el catàleg de eh, comerços amb eh, certs elements d'interès cultural a protegir o a preservar. A la tarda acompanyo el bisbe, eh, mossèn Francesc Pardo, el bisbe de, de Girona, a la visita que fa la Fundació Salut Empordà, i el vespre la inauguració del restaurant dinàmic al carrer Montoriol. Divendres 11 a la tarda assisteixo al festival organitzat pels alumnes de quart d'ESO de les Escolàpies. Diumenge 13 assisteixo a la plaça Catalunya, la jornada organitzada a l'Associació Catalana de Quats, amb la participació de diferents associacions de discapacitats de la ciutat, i el teatre municipal a la tarda, a la celebració del 20è aniversari de la coral de l'Escola Sant Pau. Dilluns fem visita d'obres ja propera a l'obertura que va tenir lloc el dijous abans de Semana Santa de l'accés a Figueres Nord, l'accés de l'autopista la sortida 3, tan llargament esperada i el vespre a la conferència feta per Josep Roca del celler de Can Roca en el marc del Festival Víbit. Dijous 17... Arrossada Popular, eh, organitzada per l'Associació de, de Veïns de la Plaça de l'Estació, amb motiu del Dia de la Salut, i eh, el Teatre Municipal al Jardí, a la inauguració del Festival Còmic al vespre. Dimarts 22, a la Biblioteca... Fages de Climent fem el que ja es comença a conèixer com la barbena de Sant Jordi, que és la recepció de tots els autors empordanesos que han publicat o que han editat un llibre aquest any, i el dimecres 23, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, doncs, la tradicional passejada per la Rambla de Figueres, les parades de, de llibres i roses. A la Galeria El Claustre, aquest mateix dia de Sant Jordi, s'inaugura l'exposició del pintor empordanès Ramon Pujol Boira. El 24 al vespre visito l'exposició del fotògraf Àngel Reinald de la plaça de la Palmera. Divendres 25 d'abril, el de matí a primera hora em reuneixo a Madrid amb el director general de carreteres de l'Estat per tractar el tema del traspàs de l'Avinguda Sobodor Dalí i la construcció de la rotonda de la plaça del Sol. A la tarda torno- a ser a Figueres i el, vaig a la inauguració de l'exposició dels alumnes de l'Escola Auurea, de l'Acadèmia Aurea de Pintura i seguidament a la inauguració del restaurant Tonis a la plaça de les Patates. El dissabte 26 d'abril ja estem en plenes bueno, començan les Fires de Santa Creus amb la plantada de gegants a la plaça Escorxador i el pregó de fires i festes de Santa Creu. El diumenge, bé, tot aquesta setmana hi ha els, els actes propis de les Fires i Festes de la Santa Creu que tots hem pogut anar seguint, per tant ja acabaríem justament tornant als actes que no són pròpiament festius, el dilluns al de matí vaig estar a Barcelona i el de matí reunim amb el cap de carreteres de l'estat de Catalunya, el ser. Varios per tractar concretament ja d'aquest projecte de uh, rotonda en aquest creuament de la, de la Nacional 260 i Nacional 2. Seguint amb els punts de l'ordre del dia, passaríem al punt número 2, donar compte del decret d'alcaldia de 27 de febrer de 2014, pel qual es va nomenar per màxima urgència una auxiliar d'administració general en règim de funcionària interina. Per decret es va nomenar per urgència la senyora Mercedes García Caler com a auxiliar d'administració general en règim de funcionària interi des del 3 de març de 2014 al 2 de juny de 2014 per cobrir plaça vacant. donar compte si vol intervenir Sí, no obstant, sí que voldria deixar clar expressar de la posició que, que ha passat donat que això és una jubilació com és que no es va poder preveure abans està bé que estira de la borsa de treball tot i que estigui caducada però no hauria de passar perquè potser hi hauria més gent que hauria volgut optar en aquesta plaça en un concurs, etc. No? En canvi, fer una contractació d'urgència per una jubilació, doncs denota doncs, que no hem estat prou sobre les coses Bé bueno. En tot cas si tens a compte la prohibició que tenim de cobrir eh, places de manera permanent, bé eh, encara està vigent el, el real Decret de, de, del govern de, de l'Estat que ens limita, diguéssim la convocatòria d'oferta, tot plegat, Uh, pensa que és una interinitat i, i per una temporalitat del mes de març al mes de juny. Per tant, no va ocupar aquella plaça vacant que deixa uh, amb caràcter permanent, o sigui, no tindrà continuïtat fins que es fagin unes proves selectives en aquest sentit. El punt número 3 de l'ordre del dia es un representant de l'Ajuntament en la Comissió Mixta de Seguiment per al desenvolupament de la Càtedra de Viticultura i Enologia en els fages de Romà. En aquest sentit, eh, tal i com preveu el conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Regulador de la D.O. Empordà, es preveien a la clàusula 11 onzena d'aquest conveni l'existència d'una comissió mixta de seguiment d'aquesta càtedra. I s'ha d'anomenar un vocal representant de l'Ajuntament de Figueres i a tal efecte es va designar eh, el senyor Josep Maria Godoi i Tomàs com a representant de l'Ajuntament la, en aquesta comissió mixta de seguiment pel desenvolupament de la, de la càtedra de viticultura i enologia. En aquest cas sí que s'ha de votar, és una proposta, no és un donar-compte. Entenc que s'aprovaria per, per unanimitat. Doncs eh, passaríem al punt número 4, el dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració amb l'entitat d'organització amb, amb la ONCE per al foment i l'adopció de mesures de millora en la mobilitat i accessibilitat i per al foment de l'ocupació i la creació de llocs de treball per persones amb discapacitat. Jo el que demanaria és que... Sí, sí, sí, perdó, ho tenia, tenia aquí. pensava que només hi havia els informes. Ho tenia aquí. Ja està. Bé, Bé es va... Es proposa l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Organización de Cigos Españoles, la 11, on proposa diferents col·laboracions i mesures de foment. Entre altres, impulsar l'adopció de mesures dirigides a promoció l'ocupació de persones amb discapacitat, altres mesures dirigides a la supressió de barreres arquitectòniques... També per fomentar la mobilitat, per a persones amb mobilitat reduïda, millora de mobilitat, eh, accessibilitat, transport públic, infraestructures, creació de llocs de treball, per a persones discapacitades i el desenvolupament de la inclusió social de les persones amb discapacitat. Per tant, vist l'interès que tenim d'integrar totalment en el que és... Eh, aquestes mesures en tot lloc que siguin els instruments de planejament de la ciutat el que pugui millorar l'accessibilitat des del punt de vista de, de la mobilitat i el que sigui foment de la creació de llocs de treball o facilitar la possibilitat d'inserció d'aquestes persones entenem que és idòni aprovar aquest conveni de, de, de col·laboració que per altra part és el primer que s'aprova a comarques gironines per tant eh, sotmetim a aprovació a aquest conveni de, de col·laboració Entenc, entenc que s'aprova per unanimitat, també, doncs quedaria aprovat. I passaríem al punt número 5, és el dictamen relatiu a aprovar inicialment el reglament del Consell Ciutadà d'Infants de Figueres. Té la paraula la, la regidora d'Infància, la senyora Marcases. Moltes gràcies, alcaldessa. Es tracta d'aprovar inicialment el text de l'avantprojecte del Consell Ciutadà d'Infants de Figueres, que bàsicament ve ser un òrgan de participació on els nois i noies, concretament de sisè de primària i primer d'ESO, exerceixen el seu dret a, a ser escoltats i assumir les seves responsabilitats com a ciutadans de ple dret, i l'entenem com un canal perquè puguin aportar eh, als responsables polítics la seva visió sobre la realitat que els envolta i perquè la seva opinió i els seus interessos siguin tinguts en compte a l'hora de prendre decisions que els afecten com a ciutadans. Nosaltres l'entenem com una eina útil per incrementar els hàbits democràtics i de pertinença a la comunitat i entenem que serà una bona eina per fomentar que els infants coneguin la seva ciutat, que hi participin i que se la sentin seva i alhora que serveixi per educar en el joc democràtic, per permetre que els infants coneguin millor el funcionament de l'Ajuntament i que posin en valor la política com una activitat necessària per a la convivència i en definitiva el Consell Ciutat d'Infants ha de servir doncs, per fer una ciutat també a mida dels infants i que compti amb el seu punt de vista. No llegiré el text del dictamen perquè és una mica carregós, però es tracta bàsicament d'això. I en base, en base a el que acabo d'exposar, la Comissió Informativa de Territori i Serveis a les Persones proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents.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 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita, diària i en el tauler d'anuncis de, de la Corporació. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al bolletí oficial de la província. Eh, tercer, disposar que si no s'hi formula cap al·legació ni reclam reclamació durant el termini d'informació pública, el reclamament que ara s'aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior es procedirà directament a la publicació. I, quart, facultar a l'alcaldessa presidenta la realització de tants actes i gestions com calguins per a l'execució dels acords anteriors. Sí, senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Uh, naturalment, el, el sentit del nostre vot serà, com en anteriors ocasions hem anunciat, Favorable. Ens sembla que la participació és una eina fonamental per a la cohesió de la ciutat i molt especialment la participació de les persones joves. Jo em permetria, doncs, a instància de d'Esquerra Republicana i també de les joventuts del nostre partit, doncs, insistir en la petició que van fer la regidora i l'alcaldessa també doncs, que això s'acceleri a la mesura de doncs, que han anat passant els mesos. Ja sabem que els tràmits administratius no són ràpids, però vaja, que ja hem passat pràcticament doncs, una part molt important d'aquest mandat, hem passat una part molt important aquest curs escolar, la participació juvenil sempre va molt vinculada als calendaris. ara ens acostarem a l'estiu. per tant sí que demanaríem que hi ha ja un cop aquesta aprovació automàtica feta en el cas de que no hi hagin doncs, al·legacions que ja se posessin en funcionament de manera que abans de final d'any, aquest Consell estigués ja funcionant plenament. Uh, tenim reunions ja la setmana que ve per posar un marx amb els directors dels centres i, i s'ha d'implantar a partir del curs vinent si tot va bé com ha d'anar. Alguna altra intervenció? Doncs entenc que he d'aprovar per unanimitat i celebrar que que tinguem ja i que, i que vagi en funcionament, eh? aquest Consell Ciutadà d'Infants com a òrgan de participació realment de, de, dels infants en el que és l'activitat que els pugui afectar. El punt número 6 seria el dictamen relatiu a donar-se per assabentat del canvi de denominació social de la Unió Temporal d'Empreses, que és adjudicatària del contracte del servei de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Figueres. Uh, té la paraula el primer tenent de l'alcalde i regidor de l'àrea de serveis generals, el Manel Toro oh, perdona, si vols, jo mateixa, perquè veig que és de la, de la Comissió Informativa de Territori, doncs, bueno, pensava que anava per, per contractació, però podem... No, doncs ho explico jo mateixa, que és de la, de la meva comissió. Aquí es tracta de que la UT Ferran Navarro i Acebes i Urbaning 09 SLP, que són la denominació social amb la, amb la, amb la que es va concórrer en el concurs per adjudicar el contracte de la redacció de la, del nou pla general eh, ens ha demanat que eh, canviï el nom canvia la, de, la denominació social de, de l'empresa i com és perceptiu i així estableix la llei de contractes, qualsevol canvi en la denominació o qualsevol altra característica d'un contracte adjudicat per l'administració, doncs s'ha de comunicar a l'Ajuntament i ha de ser acceptat per l'Ajuntament i això és el que fem aquí posar en consideració i aprovar en el seu cas que l'adjudicatària la que va concórrer al concurs pel contracte de revisió del POM UT Ferran Navarro Iacebes i, i Urbanin 09 SLP eh, passa a dir-se passa a dir-se no, no hi... aquí passa a dir-se Perran Navarro Aceves i taller d'estudis i serveis d'estratègies urbanes SLP. Per tant, el que es denominava socialment urbàning passa a dir-se taller d'estudis i serveis d'estratègies urbanes SLP. I això és el que ens hem de donar per assabentats aquí en el plenari municipal. S'ha de votar, senyor secretari, o és un assabentat? S'ha de votar. És una formalitat, vull dir, no, no hi ha més... No canvia ni, ni l'objecte social, ni el contracte, ni l'import, ni res. Canvien el nom. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat. I passaríem al punt número 7, que és el dictamen relatiu a denegar una sol·licitud formulada per la senyora Francisca Jonola la Pellicer en què demanava que es declarés una finca cadastral com a lloc d'especial interès i utilitat municipal. Ara si sí té la paraula el primer tenint d'alcalde i regidor de Serveis Generals, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, eh, aquesta en aquesta instància la gestora de transports Costa Brava SL demanava efectivament una bonificació en l'impost de béns immobles per a aquells en els que està desenvolupant la seva activitat. Això es va tractar en comissió informativa i, literalment, es va dir i es va sometre a debat en l'apartat de Pèix i Preguntes. Aquesta sol·licitud es van efectuar les següents observacions. Primer, que les entitats que disposen de personal en discapacitat tenen i gaudeixen de bonificacions corresponents per a la contractació a través de la Seguretat Social i que podria considerar-se d'especial interès públic el fet de que aquest immoble per al qual demana la bonificació obrís el trànsit al vial privat que recentment va tancar per tal d'afavorir la mobilitat i així acreditar una vinculació d'aquest bé immoble per al qual demana la bonificació en afavorir l'interès públic. Per tant, el resultat de eh, la comissió va ser denegar aquesta sol·licitud formulada per la senyora Francisca Joana Llapellissé eh, i autoritzar l'alcaldia presidència perquè realitzi tots els actes que calguin. Sí senyor Caselles. Però finalment, finalment se'ls hi, se hi ha tornat a demanar que obrin el vial o simplement es va quedar en una discussió És que no hi, hi està. Es va quedar en denegar la, la bonificació i notificar el i i llavors en el cas de que ells optin per a fer aquesta obertura del vial, reconsiderar per aquesta afectació llavors en l'interès públic. Sí, senyor Torra, ja l'he Jo el que pregunto és si hem pres l'acció positiva de fer-los saber això que vostè està afirmant en aquest moment o esperarem que ells diguin alguna cosa. Bé, fins que no estigui aprovat per al ple no és una decisió definitiva, per tant, difícilment podríem comunicar-li. Sí. Amb la mateixa línia vol dir que vostès no hi han, no hi han parlat, no sé o si sigui, entenc, no? torno a demanar poder el mateix, no hi han parlat vostès amb aquesta empresa per dir dos doncs, que s'hi obren al carrer, possiblement, no? O sigui, vostès no hi han parlat, no hi han comunicat. Ells quan els hi varen fer doncs l'entrada al registre que demanaven aquesta bonificació, vostès a hores d'ara no els hi han donat cap, re... no els hi han fet, no?, de dir, bueno, doncs, si obren al carrer possiblement tindreu aquesta bonificació, entenc que no o entenc que sí, bé, contesto. Eh, la tramitació administrativa de l'expedient, eh, és la que es va fer, eh, es va portar una proposta de dictamen sense concretar en a la comissió informativa, ho vam debatre entre tots els que hi érem, eh, tots vostès, i es va determinar que aquest dictamen tenia que sortir, eh, denegat en la mesura en què, eh, l'empresa no obris aquest vial i això tenia que anar a decisió del ple municipal en aquests moments la decisió del ple municipal és la de denegar-ho si es vota d'aquesta manera i demà mateix o demà passat mateix farem la comunicació a l'empresa d'aquest dictamen personalment i a través dels mitjans oficials per a comunicar-los que la decisió plenària municipal de tots els que estem aquí presents és que si opten per obrir el vial hi ha una possibilitat real de què hi coincideixi aquesta bonificació per aquesta afectació que entenem que el ple el ple com a tal sobiranament entenc que tindria en aquest cas però de tota manera jo crec que ha sigut millor doncs primer a passar-los aquesta proposta no i que si llavors ells diuen sí o diuen no es fa una cosa o es fa l'altra o sigui ara nosaltres aprovem aquí una cosa al ple doncs que no es dona la, bonific bueno, que no es dona la bonificació en aquest cas perquè vostès no val. i després iran a dir-li i llavors que tindrem que tornar a fer un ple eh? A veure, vostè s'explica molt bé, moltes bones paraules. Jo, evidentment, no sé parlar també com vostè, però el que jo li demano, o la lògica és, primer, es pregunta amb aquesta, aquesta empresa, esteu disposats a obrir el carrer? No. Doncs, llavors, per conseqüència, no farem la bonificació perquè això era el requisit. Ja està, vostè està donant voltes allà mateix, vull dir, ara vostè demà... Bueno, vostè, sí, diguem, vostè irà demà i us irà a mirir. El PRE ha votat que no, A vols obrir el carrer? I llavors, si diuen que sí, el proper mes fem un altre prep per a llavores dir que fem la bonificació. Bueno, a casa meu són més senzills i el Partit Popular Poder són més senzills i ho que haguessin fet a l'enversa. Gràcies. Bé, entenc que hi ha una manca d'enteniment de lo que és la mecànica administrativa eh, i que el primer tinent d'alcalde no té atribucions eh, per aprendre's i per explicar-li a qualsevol persona que un procediment que no ha acabat hi hauria una possibilitat de determinada decisió si fessin, depèn de què, no? hi ha un procediment administratiu que s'ha de concretar, aquest procediment administratiu el van concretar entre tots eh? aquesta va ser la decisió de la comissió informativa, que es fos d'aquesta manera, i eh, el primer tinent del calde no es pot i prerrogatives que, que no té, té que seguir el procediment administratiu i això se li ha de comunicar la decisió de la comissió informativa sancionada per al ple a l'empresa corresponent i aquesta empresa a la vista d'aquesta decisió del ple municipal vista per la comissió informativa prendrà la seva decisió evidentment i en aquí estarem totalment oberts a tindre les converses i tota la, la, la comunicació que sigui necessària evidentment però, però repeteixo no podem fer i no podem tirar endavant iniciatives pròpies coses que no estan concretades que no existeixen administrativament Mm. senyor Monfort. Sí jo comparteixo totalment el que deia la senyora Almedo uh, és més vam, en el moment en què, vam, en què vam tractar aquest tema vam deixar amb un criteri discrecional totalment del ple l'aplicació d'aquestes bonificacions i la veritat és que des d'iniciativa precisament aquesta bonificació la veiem bé o sigui, una, una empresa que, que té aquesta plantilla tan gran uh, de, de persones amb dificultats doncs la veritat és que creiem que té tot els, tots els motius per demanar aquesta bonificació i barrejar naps amb cols, això és el que no entenem nosaltres és a dir, si aquesta empresa per altra banda té un vial que no obre, això és una guerra la bonificació de l'IVI o qualsevol bonificació que demanin per tenir una plantilla tan gran de, amb persones amb dificultats uh, crec que són amb discapacitat intel·lectual ah. en tot cas quan parlàvem d'aquest tipus de bonificacions des d'iniciativa vam intentar marcar-ho marcar que quedés ben clar en quins casos es podrien no es podria al final això va acabar amb que seria el ple de forma discrecional qui acabaria decidint si feia falta o no feia falta bonificar en tot cas que quedi palès que des del grup d'iniciativa veiem bé que es bonifiqués aquesta empresa uh, Esteve Gràcies a la caldessa de totes maneres em penso que hi ha un error ho penso. Jo. la titularitat del vial no és pas de l'empresa que gestiona aquest servei per tant, no se li ha pas de demanar a aquesta empresa, sinó el titular del dial, no? Aquest tema es va plantejar quan es va tancar amb una tanca canadenca, en diuen, no sé com en diuen els tècnics, en diuen, eh, quan es va plantejar el tancament per part de l'empresa concessionària si l'empresa concessionària tanca i se li permet tancar és perquè aquells terrenys són de titularitat de la, de, de la concessió si fos un terreny municipal evidentment que hauríem tret la la tanca canadenca, Vull dir, nosaltres no permetem que et tanquin un carrer públic i ens quedem tan amples, no? Vull dir, és a dir, tot l'espai de l'estació d'autobusos és de titularitat del concessionari és a dir, el dret d'ús és de, de titularitat del concessionari i en el moment en què van tancar, que nosaltres els vam demanar que deixessin obert, al·legaven motius de seguretat, de que realment quan descarregaven els viatgers passaven cotxes, és a dir aquella, aquella vialitat eh, l'empresa concessionària alega que té sentit com a servei de pas d'autobusos des del moment en què es va convertir en un carrer tan, tan, tan utilitzat per accedir a la plaça de l'estació, com el carrer Méndez Núñez, és on ells hi van veure motius de perillositat i justament el carrer, està dins la seva concessió era la seva responsabilitat el que passés allà. I és per aquells motius que van posar les, les tanques canadenques. És a dir, queda dins del servei d'estació d'autobusos i és la seva responsabilitat. Ara bé, que nosaltres voldríem que l'obríssim, ells aleguen que no, que no volen fer-se responsables de la seguretat d'aquell vial i del que pugui passar amb els passatgers i amb els vehicles que, que, que hi circulen ara bé, dit això si demanen bonificació de l'IBI per una sèrie de circumstàncies, doncs s'ha valorat que no, que no concorren però això tècnic, vull dir, tècnicament entenc va ser dispersionalment la condició no és el que no s'ha dit aquí eh S'acaba de dir que no es dona la bonificació fins que obrin el vial. És el que s'ha dit. Uh, crec que és bo que contextualitzem. A veure, això va ser debatut a la comissió d'Hisenda i... per tots els que estàvem aquí, els representants, i tothom va votar-hi a favor de la proposta aquesta tal com va sortir. I aquesta va ser la decisió de la comissió d'enviar el dictamen en el ple conforme les bonificacions que es poden otorgar que efectivament a instàncies seves eh, i perquè ho marca la pròpia llei, es pot otorgar una bonificació de fins al 95% en determinats casos de que hi hagi interès cultural, històrico-artístic, de foment de l'ocupació, etc. i que s'ha de valorar en cada cas. I això és el que s'ha de determinar, que en cada cas que ho demanin es farà la valoració per part de la comissió i del propi ple i això és el que es va fer. I la comissió com a tal es va debatre, es va veure que ja hi havien i que no tenia res a veure les bonificacions que demanava per determinat tipus d'ocupació que tenia, sinó per al fet de que en allà l'IBI, que és el que grava la finca com a tal, hi havia una afectació que era la que produïa aquest tancament i que, per tant, l'ajuntament hi veien aquí un impediment a donar aquesta bonificació i que el que es feia era comunicar-li en aquesta empresa que en el cas que aixequés aquesta restricció d'accés a la finca que la té en concessió, l'Ajuntament ho veuria amb altres ulls l'interès que té, evident, i això és el que es va acordar per part de la comissió, passar-ho a ple i notificar-li a l'empresa. I això és el que estem tramitant en aquests moments amb el vot favorable de tots els que estaven a la comissió aquell dia. Mata, sí. a, veure, a mi em sembla que és evident que no vam entendre tots de la mateixa manera, perquè crec que la proposta era, estem tots d'acord que si aquesta gent obre el vial els hi farem aquesta bonificació, i evidentment quan fas aquesta proposta és entenent de que primer se'ls dirà, volen vostès obrir el vial, si és que sí, doncs es bonifica, si és que no, no. Ho vam entendre tots malament, d'acord, però escolteu, és que jo vull posar una altra casa sobre la taula, una situació molt semblada, el Museu de fa unes obres i ens demana una bonificació, i jo vaig fer una proposta, vaig dir, si ells mostren la bona voluntat de deixar entrar els Figarencs més d'un dia gratis que no sigui el Dia de Reis, nosaltres hi considerem aquesta bonificació. Vam estar tot d'acords aquesta bonificació s'ha produït, no se'ls ha demanat res, almenys que a mi me consti. Per tant, davant dues situacions, al meu entendre anàl·logues, el tracte és diferent en funció de qui és el demandant, en funció. i no em digui que és perquè és, eh, que el Museu de Lí és propietat de l'Ajuntament de Figueres, perquè si és propietat de l'Ajuntament de Figueres, si es plau, ja que puguem entrar un cop al mes gratis, com fem als museus de l'Ajuntament de Barcelona. Bé, efectivament és que els edificis que són propietat municipal no paguen ni vi. No paguen ni vi, per tant... No... La bonificació és evident que la demanen. La bonificació la van, per obres la van demanar. De l'impost d'obres, eh? Estem per, sí, però estem parlant de bonificacions en tots els casos. Mm. És a dir, si, si tornem una mica a l'origen, la, la, la naturalesa d'aquesta bonificació, si crec, crec recordar, és a dir, no és, no és aquella bonificació que et ve regulada per llei, que, sinó que es va incorporar això a les ordenances municipals, entenc les, les d'aquest any, per preveure supòsits com el de que eh, es bonifiqués l'IBI a les persones que posessin pisos a disposició de la borsa de lloguer social... Eh, Val? i altres casos i vam dir que seria discrecional entenc.. Val? És que, clar no és, no és l'impost d'obres o sigui, estem l'IBI i hi havia aquesta, aquest supòsit genèric que dèiem això per concórrer circumstàncies socials i tal, i tal, i tal Val? un dels supòsits en què ho vam dir clarament que es podria aplicar era els propietaris que posessin pisos a disposició de la borsa de lloguer social se'ls bonificaria l'IBI els altres supòsits són els que s'està plantejant que es discuteixi de manera discrecional si concorre o no concorre. En aquest cas, el motiu pel qual l'empresa demana aquesta bonificació és perquè té una plantilla formada en un 99% del personal amb disminució física o sensorial. 99? Això és un error de picatge, N estic convençuda, perquè... però és evident que no. Per tant, eh, voleu deixar-ho sobre la taula i, discu i discutir, eh, perquè hi han ha coses que no quadren. O sigui, el motiu, ja no, el 99% de personal... Eh... Sí. Perdó, val -hi, val -hi. Home, el 99% sí, perquè té, crec que són 9 o 10 treballadors i tots són mínims bàlids. Doncs depèn de com s'entengui... Sí vull dir pràcticament el 100% i després hi ha un incís, i, perdoni aquí de fet aquí posa primer denegar la sol·licitud aquí no posa el que vostè diu perquè llavors el text tindria que ser diferent s'aprova per ple però si sí, llavors llavors canvien i diuen que unirà el carrer doncs se'ls el concedirà o sigui que d'entrada aquí posa si vostès ho llegeixen denegar eh? no, vull dir que, és que està mal redactat de, de cap a peus eh? Eh, una precisió i és que eh, com a eh president de la Comissió, el que estic fent és defensar un text que vam aprovar entre tots i que eh, en el seu moment eh, jo estava absolutament a favor i eh, com ho he eh, dit en altres ocasions, eh, el fet de que una empresa tingui determinades activitats i que tingui i reculli eh, persones amb aquestes discapacitats, eh, a veure, és que el con que estic promovent des de fa molts i molts anys. Vaig ser president de l'AlTEM durant uns anys eh, quan van fer la transformació amb eh, fundació, eh, n'he estat el vicepresident durant tot aquest temps i per tant és algú que persegueixo. Però en aquí no estaven parlant d'això aquí va ser petició de tots que eh, varen determinar i eh, jo vaig dir d'acord és voluntat majoritària de que es faci aquest tràmit previ, que se li demanien a l'empresa, que se li digui, que se li concedirà si vostè obre el vial. Per tant, no és una decisió que jo vaig adoptar, ni que va adoptar Convergència i Unió, sinó que va ser una decisió que entre tots. El que estem debatent eh, és si tenia jo que haver fet o algú tècnic i posar-se en contacte amb l'empresa en qüestió, amb caràcter previ, o es tenia que acabar el procés administratiu i comunicar-li oficialment a l'empresa que, escolta, se li concedirà la bonificació en el cas de que vostè obri el vial. És senzillament aquesta la qüestió que s'està debatent avui en aquí. Bé? Eh? si vostès creuen que ho deixem sobre de la taula i eh, m'encomanen com em van encomanar aquell dia que eh, portéssim a ple aquest dictamen que fem la eh, comunicació prèvia en aquesta empresa pues, encantat de la vida no tinc cap inconvenient en fer-ho amb aquesta encomana que, que vostès en facin avui per tant és una qüestió tan senzilla com aquesta estem tots d'acord en sí si sobre el vial se li concedeix la bonificació, tots ho, ho tenim clar, el senyor Monfort no, però la resta sí, i per tant es tracta de fer aquest tràmit... <coughs> Perdoni. El senyor Casellas demanava paraula fa un moment. Sí, si m'ho permet, a veure... Aquí un, tinc impressió que hi ha una enorme malentès senyor Toro i que d'alguna manera està excusant vostè en la comissió informativa que va dir o va decidir. A veure, no és que s'acusi el grup de Convergència i Unió d'haver fet res fora del que es va acordar i es va parlar la comissió informativa. El que ens diu, i ho diu el mateix informe de la tècnica, per donar aquesta bonificació fan falta dues qüestions. Una, que hi hagi una activitat econòmica, això es compleix de forma objectiva i l'altre, que, que les activitats siguin declarades d'especial interès. Són d'especial d'interès, per exemple, si hi ha treballadors discapacitats o no hi són. Però això, com molt bé ens diu la, la tècnica, és d'una discrecionalitat política. El que passa, senyor Toro, i d'aquí sí que crec que el concepte cul, no ha de ser culpa, però crec, crec que hi ha un punt de deixació de del que s'ha de fer, que és que aquí hi havia d'haver una, una, una, una activitat política, que és parlar amb aquesta gent, solucionar això de manera que no passés que avui sembli que aquest ple adopta una espècie de vendetta contra aquesta gent per no, poder, per no passar pel carrer. Jo crec que hauríem de fer-ho diferent perquè, si no, ens la retratem tots d'una manera absolutament, absolutament innecessària. Jo no ho veig així. Vull dir, jo crec que la qüestió és fer la feina i després portar portar la cosa a l'aprovació com toca i poder apreciar aquest interès. I aquest interès quin és? Ajudar perquè tenen un seguit de treballadors perquè fan una activitat econòmica perquè els d'interès dels ciutadans de Figueres puguen passar per aquest vial. Aquesta és la qüestió. No primer denegar i acabar fent aquest espectacle aquí que al final acabem de quedar tots absolutament retratats. I vostè, senyor Monfort, recordo que no es va abstenir. Almenys aquí no, compta de la seva abstenció si no en confonc jo de signatura. Perdoni, si m'equivoco, eh? Bueno, no, però és que ho acaba de dir i al final sembla que vostè surti d'aquí immaculat els altres no, no ho escoltin. Fort. No, que en tot cas, la discrecionalitat és per valorar si realment compleix aquests criteris que, que ens marquem tots, però no per parlar si obre un vial o no obre vial, perquè això no, no és una discrecionalitat política, sinó que és una discrecionalitat, en principi, objectiva, del ple sobre els fets que ens, que, que, que ens marquen. Però no, no, no podem barrejar si té treballadors amb, amb, amb, amb disminuacions cíviques amb si obre un vial o no obre Jo crec que són dues coses diferents que, en tot cas, s'han de tractar per separat i no condicionar una cosa a l'altra i com estem totalment d'acord amb tot el que vostès estan dient i eh, tot es tracta de reconduir aquest tema, eh, si fem eh, la comunicació en caràcter prèvia aprovar-ho per al ple o en caràcter posterior, la proposta podria ser perfectament aquesta, deixar-ho sobre la taula farem la comunicació per salvar aquesta situació incòmoda per a tots, que a tots ens resulta incòmode i en el proper ple aportaríem aquí aprovació el dictament amb el resultat d'aquesta gestió Sí, en cap cas voldríem que s'interpretés com una mesura coactiva, no passa res, deixem sobre la taula, es parla amb l'empresa i es explica el nostre interès d'obertura d'un vial i, valore, i valorarem si realment eh, es vol obrir, quines mesures de seguretat comporta, perquè obrir és obrir, però després també hem de valorar realment el que el alegava l'empresa. Deixem-ho sobre la taula i, en tot cas, un, denegar una bonificació o donar-la, sempre es pot, durant l'any es pot donar. S'adopta per unanimitat? Deixar-ho sobre la taula, sí. El punt número 8 seria el dictament relatiu a declarar deserta la licitació per l'arrendament mitjançant procediment obert d'un local o parts d'aquest per serveis municipals. Té la paraula el primer tenint d'alcalde, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, es tractava d'un concurs eh, en el que el resultat va ser que s'hi va presentar en aquesta sol·licitud d'un local en els voltants de l'Ajuntament, en determinades característiques, concretament una d'elles és que tingués una superfície d'utilització mínima de 93 metres quadrats, s'hi va presentar una proposició per part del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que vist i examinat per la mesa de contractació no complia exactament aquestes condicions, específicament la de 93 metres quadrats. Per tant, s'ha deixat deserta aquesta licitació per l'arrendament mitjançant el procediment obert, d'aquest local i eh, bé autoritzar la l'alcaldia de presidència perquè realitzin tants actes i gestions com calguin i a partir d'aquí és eh, bé posar eh, concurs novament perquè es pugui presentar ofertes i concretar en aquesta superfície específica que es demanava bé si fos possible establir un procediment negociat per poder assolir el lloguer d'aquest local. Mata. El nostre grup en el seu moment ja es va manifestar contrària que que s'haguessin llogar espais externs. Si bé reconeixem que és necessari que els grups municipals puguem disposar d'espais propis i que no els diguéssim sofreguem doncs, amb recursos propis, no ens sembla dient en aquest moment fer despesa d'aquesta manera perquè ens sembla una despesa accessòria. Quan tenim equipaments municipals que al vespre estan tancats eh, quan tenim, pensem manera d'aconseguir llocs de reunió sales, espais de treball eh, només obrint aquests espais tancats i fent aquesta inversió que faríem llogant a fora doncs potser doncs, contractant algunes persones doncs, que ens poguessin fer serveis de consergeria amb espais que ara no s'utilitzen per al sol per l'únic motiu de que no tenim personal per, per atendre'ls per tant pensem que en les línies d'estalvi de l'Ajuntament també haurien de tenir en compte l'amortitzar i el rendibilitzar més els espais que, que ja tenim i en qualsevol cas crear ocupació més que crear negoci a fora. Senyor Monfa. Sí, també en la, en la línia del que comenta la Mireia eh, també creiem que trobaríem espais pels, tant pels ruts municipals com per altres coses que hi, ha, dels, que hi ha, dels que ja disposem, com per exemple el Bingo. Per exemple, nosaltres no ens, és, no ens és igual reunir-nos en aquí la passa Sant Pere o reunir-nos al carrer Sant Pau és a dir, que crec que és un espai on podríem estar molt ben, molt ben ubicats. Senyor Caselles? Sí, eh, sense deixar de compartir els arguments dels meus companys eh, sobre la possible innecessarietat d'una despesa per un local dels grups municipals, que a més a més certament està infrautilitzat, crec que serà molt més utilitzat de cares a, de cares a les properes eleccions no obstant, el que jo m'agradaria advertir des del grup socialista és que cada vegada que en aquesta casa s'ha plantejat dubtes d'aquest exil els grups municipals s'han quedat sense local llavors, per nosaltres el grup socialista, recordo que vam haver de posar un contenciós perquè se'ns donés el local eh? contenciós fins a Girona que vull dir, si el govern és capaç de trobar un altre local en les mateixes condicions de dignitat a prop és a dir, en la casa consistorial, tan a prop com és l'altre, doncs molt ben davant podem prescindir de l'arrendament, però per part del grup socialista, mentre això no estigui No estigui fet, no hi estem d'acord, perquè pensem utilitzar-lo. Senyor Toro, vol respondre? Sí, recollint els arguments de tots els que l'han exposat, aquest va ser el debat, i el que s'ha cregut és que hi ha una posició majoritària que els grups municipals tenen que tindre un lloc digne, per aquest motiu s'ha viabilitat aquest local del COAC en el seu moment eh, i aquest concurs, aquesta licitació pública, té el sentit de eh, poder oferir aquest servei i algun altre que estava especificat en el concurs mateix com eh, un punt d'informació turística en aquí als voltants eh, de l'Ajuntament i eh, per tant entenem que en el seu cas el que hem de fer és continuar amb aquesta licitació Eh, i eh, possibilitar que tinguem aquest espai per poder-lo oferir tant a grups municipals com en aquesta altra finalitat. Mm. Per tant, entenc que s'aprova per, per unanimitat declarar desert és una formalitat també. I passaríem al punt número 9, que és el dictamen relatiu a aprovar la revisió del padró municipal d'habitants amb referència a 1 de gener de 2014. Té la paraula al regidor d'Estadística, senyor Llecora. Gràcies, senyora alcaldessa. Correspon aprovar la gestió del Departament d'Estadística els efectes de formalitzar les altes, les baixes i les modificacions incorporades al padró municipal d'habitants de Figueres durant l'any 2013. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament de Figueres l'adopció dels següents acords. Primer, Aprovar la revisió del Padró Municipal d'Habitants de Figueres amb referència al primer de gener de 2014 segons un resum en el que figuren eh, un nombre d'habitants total de 45.659 amb un nombre d'altes de, de, de 3.469 i un nombre de baixes de 3.179 Segon autoritzar l'alcaldessa presidenta per dictar i fer tants actes i gestions com calguin per a dur terme aquests acords adoptats. És una formalitat, també. Aprovem el padró, és una obligació legal de cada any, eh? les xifres que ens passa a l'Institut Nacional d'Estadística, 45.659. Som segons les xifres, érem oficialment a 1 de gener de, de 2014. El punt número 10 és el dictamen relatiu a anomenar diversos membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Figueres com a voluntaris de protecció civil. Eh, té la paraula també el regidor, en aquest cas de protecció civil, el senyor Llecora. Gràcies, presidenta. El ple municipal, en sessió de data de 1 d'octubre del 2013, va acordar reconèixer l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil Civil de Figueres com a única associació en l'àmbit de protecció civil vinculada al municipi de Figueres. Igualment, el ple municipal, en sessió de data 5 de novembre de 2013, va acordar aprovar el conveni de col·laboració en motèria de protecció civil entre l'Ajuntament de Figueres i l'esmentada associació de voluntaris. Així, com va acordar, nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres d'aquesta associació relacionats en el desmentat acord que havien superat el curs de formació impartit per la Direcció de General de Protecció Civil. Vist l'escrit del senyor Josep Maria Seix capalleres en representació de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, mitjançant el qual es posa que els nous voluntaris relacionats, segons documentació que s'adjunta, han superat el curs de protecció civil, motiu pel qual sol·licita el seu nomenament pel ple de l'Ajuntament. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, nomenar com a voluntaris de protecció civil els membres de l'associació que es relacionen a continuació i que han superat el curs de formació impartit per la Direcció General de Protecció Civil. És una relació que inclou 19 persones. En segon lloc, notifica aquest acord a l'interessat a, a la Subdirecció Territorial d'Interior a Girona, així com el responsable tècnic de Protecció Civil a Girona, senyor Antoni Güell. I tercer, facultar l'alcaldia a presidència per l'adopció de tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Uh, entenc que a partir d'avui són voluntaris. Llavors, uh, han estat actuant durant les fires i no tenien aquesta... Nomenament? El pot aclarar aquest tema? Aquest... Sí, sí. sí, segurament, segurament deriva d'aquest lésit massa ràpidament. I uh, ja es va adoptar uh, amb data el, el, aquest ple de data 5 de novembre uh, es va adoptar l'acord de fer el conveni i de reconèixer els primers voluntaris que ja havien fet el curs, que l'havia superat i que tenien el nomenament. És a dir, l'Ajuntament hi va concedir aquest títol. Eren eh, 18 o 19 o 20 potser persones. Ara s'han incorporat 19 més al fill de que han fet un, un curs que es va convocar posteriori. És a dir, que actualment uns 38 o 40. Sí, senyor Borrego. Sí, no, només destacar que jo veig un nom que veig aquí que ha estat actuant aquests dies. Però ah, l'emprovem em, avui. L'itre del 19. Sí, però l'Ajuntament hi havia conveniat amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil una actuació per la qual la, aquesta associació ve obligada, s'obliga a prestar determinats serveis a requeriment de l'Ajuntament de Figueres, i, eh, a part d'això, eh, com a contrapartida, l'Ajuntament de Figueres s'obliga a donar-los formació, a donar-los un cert equipament, eh, a ajudar-los a tenir un, un local on puguin de, de desenvolupar les seves activitats. I aquestes persones, repeteixo, ja des del mes de novembre, estan reconegudes i conveniades i tenen el seu títol. És a dir, no són... Les persones, és que és un nombre aproximat, de 18 o 19 també, no són les persones que han fet el curs a posteriori, que l'acaben de fer ara, i són aquestes que es proposa ara eh, de que eh, siguin reconegudes com eh, persones que conformen eh, l'Associació de Voluntaris de Provisió Civil. És a dir, les persones que han estat treballant per l'Ajuntament durant les fires ja estaven reconegudes i estaven degudament titulades. Però entenc que no és cap d'aquesta aquest, llista. Cap, segur? I jo no passo passat la llista. Pues jo sí que he passat. I li dic que, que hi, havia hi ha alguna persona d'aquí que ha estat actuant i ara la l'aprovem. Sí, però senyor Borrego, no, no ho sé, la veritat. Però, però sincerament, que sí. el que és important és que hagi fet el curs sí, i que ja. tingui la capacitat per fer-ho i gràcies els hi hem de donar que ens hagin ajudat vull dir, eh, que la formalitat de que ara els aprovem dins una llista no sé, sigui, entenc que... Bueno, senyora alcaldessa, sisplau la, jo també agraeixo que hàgim vist aquests uniformes al carrer, que a vegades no veiem altres uniformes i que els hem vist, però no fem demagogia és a dir, si aquí anem a fer les coses legals fins ara hem estat aprobant uns punts legals i hem estat molt escuts això també ha de ser legal és a dir, si alguna d'aquestes persones ha hagués tingut algun problema, Déu no ha volgut potser haguessin tingut problemes perquè no ho aprovem avui. És dir, sempre hem que pensar, i si hi haguessin hagut algun problema, si hi tingut un accident, sí, ara ho aprovem. És només al meu punt de vista, és dir, fem les coses bé o no fem, però si en alguns punts estem discutint d'un carrer si l'obrim o no l'obrim, és a dir, ostres, també això, hem que ser molt curosos si aquesta persona li haguessin passat alguna cosa. Gràcies. Hi ha una assegurança que els cobreix i realment la responsabilitat podria derivar de que aquesta persona actués sense la capacitació que els hi dona haver fet un curset, que és la important. Entenc que una tramitació totalment formal com incorporar-los en una llista no ha d'afectar en cap manera la seva capacitació. El que seria preocupant és que haguessin actuat sense capacitació, que els hi dona haver fet el, el curs de, de formació. Bé, en tot cas, aquesta associació està fent una, una tasca molt, molt, molt vàlida, realment, per la ciutat i la Guàrdia Urbana, realment, que és qui els tutela i els coordina aquestes actuacions, està molt i molt content, i, a més, ens trobem que tenen tant d'èxit que hi ha altres municipis veïns que ens els demanen si els hi podem deixar, llavors nosaltres com a criteri és que la prioritat és Figueres però sempre que estiguin disponibles, en aquests dies no, no podia ser perquè hi viren les fires però sempre que estiguin disponibles faran servei a la comarca o, o, o qui sigui, a qui sigui necessari El punt número 11 seria el dictamen relatiu aprovar inicialment l'ordenança municipal relativa aprovat, a l'oferiment sol·licitud. S'ha aprovat per unanimitat? Sí, entenc que sí eh? Entenc que sí el 11 seria el dictamen relatiu aprovar inicialment l'ordenança municipal relativa a l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses a les seves zones de servitud o afecció. Aquest dictamen és el relatiu a l'aprovació per part del Consell Comarcal d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Figueres on es va finançar la redacció d'un informe relatiu al règim jurídic de l'activitat de prostitució a les carreteres i sobre els mecanismes legals per la seva erradicació. Fruit d'aquest conveni es va redactar un model d'ordenança en relació a l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics i al domini públic viari, incloses les seves zones de servitud o afecció després d'un treball conjunt entre entre la comissió constituïda en el sí del Consell Comarcal i el Departament d'Interior i el bufet d'advocats a qui es va encarregar el dictamen. El Departament d'Interior de la Generalitat s'hi va incorporar també a la darrera reunió perquè perquè la voluntat era disposar d'una ordenança comuna que sigui aprovada per tots els municipis de la comarca de manera que hi hagi una actuació homogènia per part de Mossos d'Esquadra o per part de policies locals, que aquesta actuació sigui efectiva i sigui homogènia en tot el territori. És a dir, en tots els termes municipals s'actuï de la mateixa manera davant d'una mateixa problemàtica, encara que siguin municipis que a dia d'avui no es vegin afectats per aquesta problemàtica. Motiu pel qual demanem que s'aprovin en el propi ple municipal la esmentada ordenança. Això ens adomenava el Consell Comarcal. Atès el que disposen diversos articles del TEC i reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya i el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, així com la llei de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents. Aprovar inicialment l'ordenança municipal relativa a l'oferiment, sol·licitud i pràctica d'activitats sexuals remunerades als espais públics i el domini públic viari, inclòs les seves, les, les seves zones de servitud o afecció i sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i el telèfon d'anuncis de la corporació pel termini de 30 dies hàbils per a la formulació de reclamacions i al·legacions. En cas de no presentar-se reclamació o al·legació, de l'acord d'aprovació inicial es devindrà definitiu sense necessitat d'adopció d'un nou acord i facultar la l'acaldia per l'adopció d'actes i gestions que calguin per l'execució dels acords anteriors Aquesta ordenança que es presentaria aprovació inicial és la que surt d'aquesta comissió per la prostitució que es va crear en el, en el Consell Comarcal i de la que com a alcaldessa amb altres alcaldes i regidors de la, de la comarca en formo part Realment la voluntat era treure aquesta ordenança que es considera avançada o pionera o que aprofundeix més amb la voluntat d'erradicar el que és la pràctica de la prostitució a les vies públiques, a l'espai públic. Sense centrar en cap tipus de valoració moral respecte a la pràctica de la prostitució, entenem que és l'ofici més vell del món i aquí cadascú valorarà moralment el que li suposa, el que volem evitar és eh, certs conflictes de eh, compatibilitat amb, amb el civisme i amb la convivència a l'espai públic i després evitar situacions de eh, degradació higiènica o sanitària d'aquestes noies que eh, han de suportar unes condicions eh, adverses a la via pública amb unes condicions que entenem que no, que no són eh, corresponents a una societat avançada com la que tenim actualment. Per tant, la voluntat d'aquesta ordenança, és l'erradicació d'aquesta exposició a què es troben sotmeses aquestes noies que estan obligades en moltes ocasions en, o eh, supeditades a situacions adverses a la via pública, a les carreteres de la comarca de l'Alt Empordà. I és avançada aquesta ordenança en el sentit de que els responsables del règim infractor o, o sancionador serien tant les persones que ofereixen directament o indirectament els serveis sexuals retribuïts a l'espai públic i a les zones de domini públic viari com les persones que les sol·liciten directa o indirectament aquests serveis sexuals retribuïts a l'espai públic i a les zones de domini públic viari. Per tant, entraríem no només en la sanció de la persona que l'exerceix, sinó en la sanció de la persona que sol·licita el servei. Senyora cosa. Gràcies, alcaldessa. Nosaltres ens estindrem a aquesta aprovació inicial perquè presentarem alegacions constructives, evidentment, pensem que podem ajudar una mica. Gràcies. Senyor Monfort. Sí, d'acord amb el que ha dit eh, vostè sobre les condicions que, que pateixen al carrer eh, aquestes dones. Eh, el que no estem tan d'acord és com s'ha enfocat crec que és la primera vegada que passa pel ple de l'Ajuntament des que jo soc regidor, un tema que parla sobre, sobre prostitució i la veritat és que el primer que ha passat és una, és una ordenança eh, sancionadora que posa en el mateix nivell eh, qui ofereix al servei aquí qui eh, fa ús d'aquest servei i, i, hem, i he trobat diverses, hem trobat diverses coses que no ens han acabat d'agradar com per exemple que ja d'entrada a la pàgina 1 a la part, al segon paràgraf ja parla d'una recent proliferació de l'exercici irregular de les citades d'activitats bé, en tot cas no és un exercici irregular perquè la prostitució no està prohibida, en tot cas no sé si existeix la paraula irregular, però irregular no és perquè no és, no, no, no és així uh, després també eh, a la pàgina a la pàgina 4 repeteixo, l'argument principal és aquest que acaba posant acaba penalitzant eh, per igual a les persones que ofereixen el servei, a les dones que ofeixen el servei que a les persones que, que són eh, usuaries i creiem que això no ha de serix. En real que creiem que les sancions han d'anar per qui fa ús d'aquest servei i que no passa amb, amb les dones que són realment les persones que hem de mirar de protegir. No um, tinc més que per aquí. Sí, després parlava de... Quan, també, quan, quan vostè explicava el, el, el per què d'aquest document, eh, comentava que, que també anava en la línia de poder eh, assessorar o poder eh, parlar amb aquestes persones que ofereixen, eh, que ofereixen aquest, aquest servei per, per poder-los donar un acompanyament. A mi saber quin serà el paper de la policia local en tot això amb les competències que té. No sé si el senyor i ara en podria explicar si ure estan mirant i quin serà quina serà quin serà el paper de la policicia local en aquest eh, acompanyament no? en, en rere' això estar parlant eh, us dillegiré i eh, L'Ajuntament de Figueres col·laborarà amb les forces i escossos de seguretat competents en la detecció i la denúncia de conductes atemptatòries contra la llibertat i la identitat sexual de les persones que es puguin cometre a l'espai públic o a la vialitat pública, especialment en relació a les activitats de proxonatisme o qualsevol altra forma de protecció sexual, especialment si aquest efecte als menors d'edat. Ens eh, doncs sembla perfecte, però m'agradaria saber quin paper farà la policia local en tot això i després eh, creiem que aquesta, aquesta ordenança pot entrar en contradicció amb algunes normatives europees pel que fa al tràfic de data concretament. A veure si ho trobo. Sí... Uh, podria, podria entrar en contradicció amb, amb algunes lleis uh, d'àmbit superior que afecten la protecció d'aquestes dones i de, i de dones immigrants que ofereixen, que ofereixen els seus serveis al carrer per tant uh, creiem que es pot uh, l'objectiu d'aquest document uh, creiem que és lluable i és bo però creiem que conté uh, irregularitats i, i que conté un error de forma que és posar al mateix nivell els usuaris, els usuaris del servei i les dones que pateixen i, per tant, eh, el vot d'iniciativa serà en contra d'aquest document, de l'aprovació inicial d'aquest document. Senyor Font. Gràcies. El vot de la CUP també serà contrari i ho serà per dos motius. Primer, per com s'ha gestionat tot plegat. Eh, recordem que aquesta ordenança ve d'aquest estudi que es va encargar des del Consell Comarcal i del qual nosaltres no en vam saber res fins que ens vam aconseguir Um, ens hem adonar un dia que, que n'havíem de pagar la meitat, uns 7.500 euros. Però és que, a més a més, entenem que això forma per d'una decisió estrictament política que s'ha portat a terme de cara a la galeria i que no ha comptat en cap moment amb les entitats que estan treballant a peu de carretera amb, amb aquestes noies. I no només no s'ha treballat, no no treballat amb aquesta gent, sinó que ni tan sols s'ha treballat amb els tècnics del Consell Comarcal que es dediquen a això. I que um, som conscients de que hi ha bastanta mal amador per, per aquest fet, perquè no, no se'ls ha, no se ha tingut en compte a l'hora de, de, de tirar endavant tot això. Però és que, a més a més, entenem que és una ordenança terriblement hipòcrita, que, que no vol acabar amb la situació de, de complicada que estaven aquestes noies, sinó que se'ls el que vol és amagar-la, i creiem que, que això només tindrà dues conseqüències. La primera, em posar en perill la situació d'aquestes noies, perquè el que faran és que hauran de fer el mateix que fan ara d'amagat, i, per tant, estan en una situació molt més d'inseguretat de la que estan actualment. I, segon, afavorir els clubs, eh? perquè la, la, la competència d'aquestes onades de la carretera són els clubs, i, per tant, per un costat, perjudicar les onades que estan a la carretera estaran en una situació més insegura i, per l'altre, beneficiar els clubs. Em, evidentment que no hi ha d'haver prostitució al carrer, evidentment encara però si continuïs jugarre, però entenem que que estortar de dansa ni molt menys eh, farà que s'acabi, sinó que perjudic a aquestes noies, les criminalitza i, i les les converteix en més dèbils, en una situació més dèbil de la que estan actualment. Senyora Mata. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres per coherència amb el que va ser el sentit del nostre vot del Consell Comarcal, eh, que va ser un vot favorable, doncs i donarem suport, eh, posant també doncs, un cert inter interrogant amb la manera com s'ha procedit a fer a fer eh, aquesta, aquesta ordenança. Però bé, sense si sembla que si el conjunt del Consell Comarcal, els pobles de la comarca, segurament molt de pobles que no tenen els recursos administratius, i evidentment policials dels que nosaltres disposem, doncs ho han demanat, pensem que Figueres té un rol que no és només la gestió de la nostra ciutat, sinó de la solidaritat i el lideratge de, de la comarca i és per això de que si el Consell Comarcal doncs, el sentit ha estat favorable majoritàriament doncs, per coherència també ho farem així nosaltres pensem que qualsevol norma que ajudi doncs, a, a, a aquestes situacions que estem vivint a la comarca han de ser positives sense tampoc voler ignorar una que aquest estudi ens va sortir molt car que van pagar 7.500 euros com deia el senyor Font i això en el seu moment ja ens va agradar molt poc total perquè al final el gabinet d'advocats acabés dient doncs, que això era un tema que sense la intervenció de eh, eh, de les lleis estatals doncs això no es podria abolir, per tant penso que aquí hem perdut una mica temps i sobretot diners però tant mateix pensem que si ha de ser una bona eina per la comarca i per la ciutat doncs eh, hi, haurà, hi estem hi estem a favor i finalment doncs, anant arrel del, del, del, del tema eh, aquí penso que no ens queda altra cosa doncs que donar suport doncs, també per via policial i donar molt de suport a l'acció de, de, de la policia catalana, dels Mossos d'Esquadra que darrerament doncs, han fet accions molt contundents amb crims perquè això són crims d'esclavatge, de violacions i de tortures i, en definitiva, doncs, de violació dels drets humans de les dones que estan someses en aquesta situació. Senyor Casellas. Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, queda poc a dia després d'escoltar els companys de... De companys de l'oposició nosaltres no obstant, ens abstindrem, ens abstindrem i en farem alegacions, som conscients que el grup socialista doncs va votar que sí en el Consell comarcal, però també soms conscients i varem posar sobre la taula que vam considerar excess la despesa dels 15.000 euros. és igual això i en vàm. Ja en varm ja parlar, però sí que ens preocupa finalment una cosa que és el que deien en Xavier, no situem al mateix nivell el consumidor que aquí ofereix quan tots sabem doncs que, que moltes vegades això és obligat i que hi ha d'altres situacions en aquest àmbit que potser no són tan obligades, hauríem de veure-ho, eh? perquè també ho diguem molt òleg que segons què no és obligat perquè no estan en una carretera i també n hauríem de parlar, però que aquestes situacions són obligades. Doncs ja que són obligades, situar-los al mateix nivell no ens, acaba, no ens acaba de fer el pes. Per això, doncs, en presentarem, en presentarem al·legacions i fer notar una cosa. Finalment, el que està proposant aquesta ordenança i que tots... A pesar de que pugui servir a comarques, la vella solució és la de sempre, és amagar les coses, és prohibir, prohibir, prohibir i no solucionar absolutament real al final. Aquí hi ha tot un seguit de, de més implicacions. Finalment no està penalitzat el Codi Penal, que sí de cas on, on s'hauria de, de prohibir, ja és on deia l'informe, només ho està en cas de proxenatisme de menors, etc. En definitiva, hauríem d'intentar trobar altres camins. No sé si cap a la legalització, etc, garantir les condicions doncs, perquè les persones que ho exerceixin ho facin a igualtat i ho facin en condicions sanitàries ho facin doncs com qualsevol treballador de qualsevol altra cosa Perquè i com a últim factor tots paguem els nostres impostos i qui no se'n paguen això també mou una quantitat de diners que fa fredat per tant doncs, hauríem d'anar una mica més enllà de posar en marxa les velles solucions que al llarg doncs, de 50 anys perquè no em fa tant en aquest país també estava tot prohibit el carrer i no, i era igual, doncs què farem ara? No ho sé. Endavant, bona voluntat, i al·legacions, però no ho veig gaire clar, sincerament. Senyora Almedo. Sí, a veure, des del Partit Popular nosaltres pensem, evidentment, que s'ha de fer alguna cosa, és una, és una demanda social del carrer, i que això ja estaríem d'acord tots, no? És... No, no es qüestiona, no? passes per les carreteres i veus doncs, aquestes noies, aquestes pobres noies eh, nosaltres sí que bueno, farem una extensió i farem unes al·legacions perquè és clar aquest text tampoc l'hem redactat, no, o sigui cap de d'aquest consistori, almenys de l'oposició, no hi ha mentir-ho cut per res, i sí que ens agradaria presentar doncs, alguna al·legació per alguna, alguna modificació, tot i que bueno, el Consell Comarcal, el nostre partit, també va votar que sí, però no vol dir que llavors no cabem votant que sí, creiem que és bo de crear una ordenança, tot i que bueno, també les ordenances també després s'han de fer complir, vull dir, quan s'acabi el redactat, eh, bueno, el millor redactat possible, però després també que es facin, eh, no? perquè hi ha vegades aquí les ordenances doncs moltes no es fan complir eh? i que no serà fàcil perquè bueno, aquí estem parlant dels Mossos d'Esquadra, qui és que tindrà la competència, serà la policia local conjuntament amb els Mossos o només els Mossos Vull dir, però bueno, sí que és evident que s'ha de fer alguna cosa ara bueno, doncs serà un principi ara tractarà de que quedi el millor possible no? i si s'ha de fer alguna modificació doncs propera vegada doncs, que sigui el millor, la millor ordenança, gràcies Mol bé, bé per anar respondent una mica a totes les intervencions que hi ha hagut, aviam, eh, manifestava el senyor Bonfort respecte a la pràctica irregular, deia que el terme irregular no, que, que no era una activitat irregular sinó que era irregular perquè no estava regulada en aquest cas. Quan es fa esment el, el tema irregular, clar, aquest en la part expositiva o introductòria de l'ordenança diu que el, foment, el, el fonament d'aquesta ordenança és doble no? com he dit, per, per una banda la necessitat de regular una mínima norma de convivència a l'espai públic i per altra la necessitat des de la perspectiva de que la prostitució és una activitat econòmica de determinar si el domini públic pot ser destinatari d'aquesta activitat, és a dir si vostè, posant-li un exemple, eh, va amb un camió de taronges i para a la carretera i ven en no li deixen estar perquè està exercint una activitat econòmica. Doncs des d'aquest punt de vista és una activitat eh, irregular, eh, d'una manera molt freda eh, i molt, molt, molt, molt, molt pragmàtica, però des d'aquest punt de vista també s'ha d'abordar. És a dir, des del punt de vista de la convivència o del, del, del civisme a l'espai públic i des del punt de vista de que és una activitat econòmica i que per tant en un espai públic eh, s'ha de regular, com una venda ambulant o com qualsevol altra, altra activitat, des d'aquest de, punt de vista que es considera irregular l'activitat. La, eh, respecte al situant al mateix nivell d'infractor tant a la persona que ofereix els serveis com que el que l'utilitza, hi, hi ha un matís, que és el de, li, el, el de la llibertat de d'exercici d'aquesta activitat. En l'article 5, quan parla de, de, de persones responsables, diu les que ofereixin directe o indirectament serveis sexuals retribuïts a l'espai públic i a les zones de domini públic viari i els que ho sol·liciten. Però llavors hi ha un apartat segon que diu aquelles persones que no ofereixin els serveis sexuals retribuïts de manera lliure, independent o que restin sotmeses a qualsevol tipus de subordinació pel que respecta a l'elecció de la seva activitat, no seran considerades com a subjectes responsables de les infraccions. Per tant, aquí està el matís entre realment... Eh, considerar responsable una persona que voluntàriament ja sé que ara em dirà si vostè li pregunta qualsevol noia que està a la carretera si ho fa lliurement, li dirà que sí, evidentment sota qualsevol coacció sota qualsevol eh, amenaça que no arribarem a saber mai és a dir, segur que no podem abordar-ho tot, però hi ha situacions de, de proxenatisme palpables o evidents o si els Mossos que van a, a a posar una infracció en aquella persona, acaben de veure que aquella persona és descarregada d'una furgoneta, que és el que està passant, és descarregada d'una furgoneta i col·locada a les carreteres, doncs aquesta voluntarietat de l'exercici ja no és tan, tan palpable. Per tant, ja s'introdueixen mesures de eh, no, no actuar de manera tan freda i pel mateix reser de considerar responsable una persona que és obligada i, i posar una multa sobre la, a la noia que és obligada a estar allà 14 hores al dia en plena, en plena carretera vull dir que la literatura és una cosa i llavors a dins de la literatura s'introdueixen les mesures de flexibilitat possibles perquè realment coses que és evident que no s'exerceixen amb llibertat i aquest exercici doncs no puguin ser sancionades de la mateixa manera que és la persona que sol·licita els serveis en el fons de de tot això, diguéssim, el que hi és una voluntat clara, diguéssim, de posar-ho difícil. Segur que no acabarem amb la prostitució ni, ni, ni pretenem abarcar-ho, però és no fer-ho fàcil, no facilitar aquesta proliferació, aquest, aquesta sembrada matinal que hi ha per les carreteres, que sempre és així, vull dir, tots hem vist furgonetes anant d'una banda a l'altra, deixant noies, a certes... i passant-les a recollir al cap de 12-14 hores, i jo entenc personalment, i segur que tots ho, ho entenem, que això és tortura, i per mi la tortura fa anys que està prohibida, està abolida, i tenir una noia allà exposada 14 hores al dia sol, pluja o totes les intempèries o inclemències que hi ha doncs evident que no podrem eliminar-ho, tant de bo poguessin però en el que estan a les nostres mans ho volem posar difícil i és el que es vol intentar amb aquesta ordenança des del moment en què es multi en els que vagin a suïcitar els serveis ja es privaran en gran mesura de fer-ho i encara que sigui pel fred motiu de que si realment no hi ha clientela deixaran de tenir interès de posar aquestes noies a les carreteres doncs ja serà una manera d'anar eh, privant llavors ara, ara em dirà però és que llavors els a posaran en, en clubs privats o els posaran en, en el en l'interior Uh, sí, és una realitat també, és una realitat el que està passant, però nosaltres, com a titulars de les vies públiques municipals o públiques, sincerament, és allà on podem arribar. Entrar a la vigilància i fiscalització de què està passant en els prostíbuls. és una matèria que des del punt de vista municipal ja no podem fer-hi res. Per tant, ja considero que és prou avançat intentar fer un pas més en el sentit de que les policies locals o els Mossos d'Esquadra en aquells municipis que no tenen policia local puguin, des del punt de vista de les competències municipals, intervenir en gran mesura d'aquesta manera, mitjançant moltes, evidentment, el seria regular-ho en el Codi Penal, com ha dit el senyor Caselles, aquest és el proper pas que fem. La Comissió per la Prostitució que hi ha en el Consell Comarcal que és de la que ha sortit el text d'aquesta ordenança pròximament i concretament el dia 28 de maig, em sembla que és es desplaça a Madrid i parla amb la Comissió de Justícia del Congrés de Diputats perquè el que es vol demanar és que s'introdueixin mesures en el Codi Penal i no ho seguim, ho, ho seguim tractant com un simple tema de seguretat ciutadana o de, o de, o de civisme. Per tant, Anem fent passes. Tant de bo puguem eliminar això, però som conscients que des del punt de vista municipal no, no podrem fer-ho. Respecte al redactat de l'ordenança, es sotmet a informació pública i podran fer alegacions, però la voluntat és tenir un text homogènic. És per això que s'ha liderat aquest projecte des de la comissió que hi ha en el, en el Consell Comarcal. Si la voluntat és una actuació homogènia per part de Mossos d'Esquadra i, de, i de Policia Local a tota la comarca, Clar, introduir-hi redactats diferents ens desvirtuar una miqueta aquesta, aquesta voluntat. És per això que aquesta comissió està integrada per representants polítics de, de, de diferents partits polítics. Hi ha representants del Partit Socialista, d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa, del Partit Popular i en teníem que la voluntat de el, la comissió on hi ha les diferents opcions ideològiques i polítiques representades ja serviria per eh, aconseguir una actuació homogènia a nivell, a nivell de comarca. En aquest sentit, és per això que es va aprovar des del Consell Comarcal i per formalitat legal perquè pugui aplicar-se en el nostre municipi és necessari que l'aprovem en aquest ple. Tenen tot el dret a fer al·legacions, però sí que els demanaria que mm, fossin per qüestions estrictament Necessàries, eh, que, que vegin, doncs necessàries perquè si no queda desvirtuada aquesta funció d'actuar homogèniament per part de totes les forces i cossos de seguretat arreu de, de, de la comarca Senyor Monfort No, en tot cas si la voluntat no és de, no és de, de canviar el text de la moció a la qüestiós no en presentarem ara tampoc votarem a favor d'aquest D'aquest text, torno a repetir, es torna a posar al mateix nivell eh, els usuaris i les dones que pateixen a la carretera. I la veritat és que no hi estem, no estem d'acord i creiem que es podria fer un text molt més just i que comencés en bon peu. I aquest text creiem que no comença en bon peu. Sí, una, una mica em, em mantinc en el, que, en el que he dit abans de que lamento que per fer aquesta cosa no s'hagi tingut en compte l'opinió de, de les entitats que treballen amb aquestes noies i que els principals problemes d'aquestes noies que repeteixo, que no crec que, que, que hagin d'estar les carreteres però que els seus problemes principals és ara mateix l'esclavatge que hi ha i que es dona tal a la carretera com els, com els clubs com ha, com, com ha sigut notícia les últimes setmanes hi havia una noia que no estava pas a la carretera sinó que estava en un pis aquí a la ciutat de Figueres i en, i en un club de, de llers i per altre problema, que no tenen la possibilitat de cotitzar. Amb qual cosa, aquestes noies no poden ni tenir baixes, ni el dia que deixen de treballar tenen accés a cap mena de pensió. Aquest és el problema gran que tenen aquestes noies. I espero que quan, que quan el Consell Comarcal se'n vagi a parlar a Madrid amb la Comissió de Justícia, posin aquests problemes també sobre la taula. I no es limitin a demanar policia per treure-les de les carreteres. Perquè aquest és el problema real que tenen aquestes noies en el dia a dia. Totalment d'acord, senyafon amb l'observació diguéssim de que el problema real és real o, o reals ho són tots. però el, el més important és aquest. però estem parlant d'un ple municipal i d'un ajuntament i de que arribem on podem arribar des del punt de vista de les ordenances municipals. Real, realment es donen situacions terribles. Eh a nivell eh, on, no, on no veiem, juntament amb, el, amb la problemàtica de, de les carreteres, i una notícia era la que vèiem la setmana passada en els diaris d'una noia absolutament esclavitzada, tant en un pis de la ciutat com en un club després. Per tant, aquestes realitats hi són i no les, i no les podem obviar, però fem el que està a les nostres mans des del punt de vista municipal. També cal dir que a partir d'aquí, qualsevol iniciativa municipal de promoció de, o, de, o de moció dirigida cap a qui té el poder legislatiu per regular eh, aquestes qüestions de seguretat social, de sanitat, d'higiene, eh, des del punt de vista penal i no estrictament des del punt de vista de seguretat ciutadana, serà una bona iniciativa local. problem de dirigir des dels respectius partits polítics o des del de l'Ajuntament en forma de moció cap al Parlament de Catalunya o cap al Congrés de, de Diputats que té la... Qui, qui és que té aquesta competència. Per tant, des del punt de vista de les nostres possibilitats, entenem que és una ordenança avançada, que en tot allò que pugui ajudar en eliminar les conseqüències derivades d'aquesta activitat i no tant l'activitat en si, sincerament, sinó la mala praxis d'aquesta activitat i les conseqüències terribles que porta per les persones que es veuen obligades a, a practicar-la, doncs jo crec que tot això serà útil si podem adoptar-ho des d'aquest plenari municipal en col·laborant a més des de la iniciativa que hi ha hagut a nivell comarcal de cara que la problemàtica es tracti igual a tot el territori de l'Alt Empordà el que volem evitar és que en un poble sigui fàcil i en l'altre sigui difícil, perquè el que fas és un desplaçament del, del, del problema el que es permeti en el poble de Bàscara o en la carretera de Bàscara ha de ser el mateix que el que es permetin a la carretera de, de la Junquera aquesta era la, la voluntat d'aquesta iniciativa i d'aquesta comissió de la, de la prostitució que surt d'aquí el Consell Comarcal per altra part des del punt de vista de com s'aplicarà aquesta ordenança, que el senyor Monfort preguntava, i si vol intervenir el senyor Llecora després, però el títol cinquè preveu una sèrie de mesures informatives i de sensibilització i mesures de persecució al prosenatisme o altres formes d'explotació, on es eh, demana, en aquest sentit, la col·laboració de serveis socials municipals de cada ajuntament o del Consell Comarcal en aquells pobles on no tenen serveis socials propis, i també de policia local eh, i de Mossos d'Esquadra en el que són mesures informatives i de sensibilització. Per tant, la prevenció o les mesures informatives i de sensibilització, o, o això que preguntava el senyor Monfort, vostè, està previst aquí, i evidentment és que si ho aprovem és perquè volem fer-ho complir com ho complirà la Guàrdia Urbana de Figueres, de la mateixa manera que s'aproven totes les ordenances municipals i que són de necessària aplicació per part dels funcionaris municipals. Doncs, si hi ha una, una, una direcció política i hi ha una norma, eh, el personal executor d'aquestes normes són els funcionaris municipals. Passaríem a votació aquesta ordenança... Sí, no, però no, no em queda clar quin serà el paper de la policia local, per exemple, en la situació de que hi haguessin dones que estiguessin afectades per la llei d'estrangeria, que en aquest cas no tenen competència no, i estan especialment protegides. Aleshores, això no, no em queda clar quin serà el paper de la policia local. Respecte a les, la situació concreta en relació a la llei d'estrangeria, Evidentment, la llei d no, sobre la llei d'estrangeria no té competències la, la policia local. Estem parlant d'una ordenança que eh, prohibeixi la pràctica de la prostitució a la via pública. No, podem, permís, no, no poden ser multades. tingui permís de residència o no tingui permís de residència. En aquest cas, funcions de col·laboració amb la Policia Nacional com passa amb la, amb la resta d'activitats. Passaríem a votació a aquesta ordenança. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Sí, perdó. Vots en contra, dos. I abstencions. La resta. S'han de més 21 vots, eh, 13 afirmatius, eh, dos negatius i 6 abstencions. Quedaria aprovada, doncs, l'ordenança, aprovada inicialment. El punt número 12 seria el dictamen relatiu a autoritzar els valors cadastrals dels immobles urbans per l'any 2015, mitjançant l'aplicació dels coeficients que definirà la llei de pressupostos generals de l'Estat. Té la paraula, primer tenent d'alcalde i regió d'Hisenda, senyor Manel Toro. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, eh, aquest és un dictamen que eh, repeteix un altre que ja vam veure l'any passat, per al qual es ha de donar compliment a una normativa estatal que obliga a l'Ajuntament bé a incrementar el tipus de l'impost de béns immobles un 10% o bé a actualitzar el valor catastral amb un 10% també. No pot escapar-se l'Ajuntament l'Ajuntament escollir una de les dues opcions, té que fer-ne una de les dues. Incrementar el tipus un 10% representaria que a l'any que ve el rebut de l'IBI seria un 10% més car. Incrementar el valor catastral, actualitzar el valor catastral, ens permet reduir el tipus i d'aquesta manera que el rebut de l'any que ve, del 2015, sigui exactament el mateix que el d'aquest any 2014. efectes pràctics, no, que no hi hagi cap increment per al contribuent de Figueres. Per tant, l'opció que escolleix l'Ajuntament és el fer l'actualització dels valors catastrals i ja anunciar ara que, de cares a les ordenances, quan s'aprovin, farem una reducció del tipus de l'impost de béns immobles d'afectes de tal manera que el rebut de l'any 2015 sigui exactament el mateix que el d'aquest any 2014. Per tant, això és el que proposem. Els acords són actualitzar els valors catastrals dels immobles urbans per l'any 2015, mitjançant l'aplicació dels coeficients que definirà la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en funció de l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència dels valors dels municipis. Segons sol·licitar a la Direcció General del Catastre l'aplicació dels coeficients que s'estableixin a l'efecte per l'any 2015 a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat sobre els valors cadastrals dels béns immobles urbans del terme municipal de Figueres i autoritzar l'alcaldia presidència perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per l'execució dels acords anteriors. Senyor Fall. Gràcies. El vot de la CUP serà contrari, no perquè creiem que l'alternativa que és la pujada de l'IBI sigui millor, sinó perquè ens, ens sembla una, una vergonya que l'Estat ens, ens faci triar de, de quin mal volem morir. Em... Uh, hi ha una situació absolutament eh, irregular o no, no, irregular no ho és però il·lògica que és que tinguem els valors cadastrals des de l'any 80 no sé quan sense actualitzar i, jo, i això és responsabilitat de l'Estat doncs, doncs la seva actualització cada X anys això no es fa la, la, la solució que proposen ara no té cap mena de sentit i l'única conseqüència que tindrà és d'una manera o una altra la pujada dels tributs dels ciutadans d aquí, d aquí, de la ciutat i de, i de tot arreu la mateixa gent que es fa fa de, de regalar quartos als bancs eh, perquè, perquè no falli el sistema bancari, ens, ens tornen una vegada més a obligar que siguem tots els que paguem la, la seva vergonya de sistema i, i creiem que no, no podem entrar en aquest joc i l'Ajuntament no hauria d'entrar en aquest joc danar i seguint. Eh, parlo tota la rata de l'Estat tenint en compte que de manera sistemàtica el grup de Ciu, el Congrés, dona suport a les, a les polítiques d'austeritat del govern espanyol, eh? però però en aquest cas, doncs, especialment del, del govern. Senyor Casellas. Sí, gràcies senyora alcaldessa. Eh, senyor Toro, nosaltres votarem que no, eh? perquè això, és una cagnia més als ciutadans de Figueres, i vostè ens diu, és es que no puc fer res més, o, o, o de cul catastre o pujo l'IBI un 10%, i després ens diu, ens ajustarem els tipus, però Reduirà, en la seva frase diu reduirà el tipus, diu perfectes pràctics el deixarem igual, jo ja ho entenc que la llei de l'Estat és l'aquest aquesta és una mica la recepta de la dreta en eh? dir que no pujaran impostos i anar-los pujant i anar-los pujar moltíssim a Figueres perquè fixis vostè jo podem polemitzar si puja o no puja les ordenances però finalment l'Ajuntament ha recaptat 1,8 milions més que l'any passat o 1,9, no sé, vostè té, vostè té la xifra i podria dir, és que haig de triar no, el que ha de fer és rebaixar la pressió fiscal i si no es pot escapar d'això jo ja li explicaré com ho pot fer miri, rebaixi altres impostos si no pot tocar aquest rebaixi la plusvalua, rebaixi l'impost de vehicles d'atrocció mecànica les, zones, les taxes de les zones blaves no? que són de les més cares que hi ha Eh, l'histió, els primers trams de les llicències d'obres, no? Vull dir que és que pintes una paret i et cobren 300 euros, només partit que pintaràs la paret, llavors l'incrementa aquell primer tram, tot això i vostè aconseguirà rebaixar la pressió fiscal i llavors nosaltres li podríem votar a favor, perquè no pot fer res més sí que pot fer, rebaixir altres impostos aquesta és la qüestió però no senyor Toro, vostè té eh, aquest ajuntament, no? Vostè té les finances com les té, ha d'anar atrapant un dèficit que en aquest moment vam estar a 3 milions o 2 milions i mig, no sé eh, quina és la situació i necessita tenir, necessita tenir aquests ingressos com els ha tingut aquest any fàcil que li dic i li, i li votarem a favor perquè al final votació no això és simbòlic que és veritat hem de creure el que diu l'Estat o una cosa o l'altra, molt bé fàcil, fàcil tema catastral però rebaixi tots els altres impostos a les altres en les properes ordenances i ja estarem a cap de carrer i ja tindrem una solució gràcies Senyor Toro, si vol respondre... Perdó, no, no l'havia no, no, no, vista. Vol intervenir? Sí. Senyora Omedo, doncs. Bueno, tal com varen preguntar a la Comissió Informativa, com hem preguntat, vull dir que es cal el nostre posicionament. Si vull dir jo ara nosaltres hi votem que no, vostè ens dirà que, bueno, que això ve de l'Estat i que hem de decidir aquí una cosa o l'altra, no? A veure, nosaltres som partidaris de que els impostos... Eh, bueno, hi ha poblacions que els pugen i hi ha poblacions que no, no? independentment de qui estiguin governats, no? Eh, miri, jo de totes maneres li seré molt sincera, com que i crec per votar o sí o no, votarem una extensió. Li seré sincera perquè no he, jo no he pogut acabar de mirar-nos bé i per fer un posicionament aquí ben clar, o no o sí, perquè vostè a digui que això ve de l'Estat, jo no ho tinc ben segur, si s'ha de fer aquest, o sigui, si aquesta opció és aquesta, que és la vàlida sinó que hi ha altres alternatives doncs nosaltres, el Partit Popular i això que vostè dirà que sí, que ve del seu partit ens estimem més fer una extensió per tant, ho sento no hem pogut acabar ens de mirar si això, nosaltres el que volem és el que sigui millor per als ciutadans de Figueres perquè jo crec que això serà una pujada d'impostos ara és clar, si vostè me diu és que ve del seu partit, doncs clar, ah, jo entenc també que és opcional es pot fer una cosa o es pot fer una altra, que es pot fer el que diu vostè, el tipus o els valors catastrals. Jo aquí no sóc una entesa i no ho he pogut preparar i per tant m'estimo prendre la decisió de fer una extensió. O sigui, el Partit Popular buscarà, votarà una extensió. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. A veure, fem una mica de repàs. donant aquests darrers exercicis el que hem fet ha estat un sanejament notable de les finances municipals. En aquests moments hem passat a tindre estar eh, el estalvinet positiu de eh, milions amb eh, una situació de eh, la tresoreria que ens permet estar pagant a dins dels de eh, timings que estan marcats per la pròpia llei hem reduït el romanent de tresoreria que era el que estava acumulat d'exercicis anteriors a límits molt raonables i que probablement al final d'aquest exercici quedi pràcticament ja eliminat <coughs> inclús inclús havent aplicat aquella nova normativa que també ens arribava de Madrid i que ens obligava a dotar molta part dels rebuts que hi havia en el cobrament, amb el qual això s'incrementava més aquest romanent de tresoreria. Per tant, la situació econòmica de l'Ajuntament, de la qual se'n parla poc darrerament, i entenc que és perquè està perfectament normalitzada, no hi ha tema... <coughs> De, de discussió eh, amb caràcter eh, normal perquè anem pagant les factures eh, aprovem els pressupostos i els liquidem amb els ingressos que efectivament s'incrementen i s'incrementen aquests ingressos perquè eh, l'any 2013 hi ha l'activitat econòmica i s'incrementa i hi ha un, eh, un increment vegetatiu que eh, supera aquell 1,7% que era l'increment de l'IPC que es havia acordat en les ordenances. És a dir, en termes absoluts, les ordenances no han pujat en aquestes exercicis, excepte per un concepte molt concret, que era quan l'Estat també va obligar a incrementar un 10% el tipus de l'IBI. En aquest moment si votem que no, o no aprovem aquesta normativa, aquesta elecció que tenim que fer, hem d'escollir entre actualitzar el valor catastral o ens incrementaran el 10% el tipus de l'IBI, ens obligaran a fer-lo. Per tant, el vot seu en aquest moments representa un increment dels impostos a Figueres de l'IBI d'un 10%. Bé, nosaltres entenem que això no és responsable, que el que hem de fer és protegir en el ciutadà de Figueres i garantir-li que aquest any 2015 no tindrà un increment del 10% en el tipus de l'IBI. I per tant, aprovarem l'actualització dels valors catastrals i en o ara ja i ho hem debatut que en a les ordenances que és quan toca i no ara votarem també la reducció del tipus de l'IBI perquè no surti cap increment de cares en el 2015 i totes aquelles altres propostes que vinguin dels grups municipals amb els termes que hem quedat d'anar-nos reunint per a veure quines ordenances volem tindre de cares al 2015 i que bé espero que m'arribin aquestes propostes per a convocar una primera ja trobada els incorporarem a les ordenances en la mesura en què hi hagi un acord entre tots i que ens permeti aquesta millora constant de les ordenances municipals. Però si avui votem que no en aquest dictamen, la responsabilitat ja no tindrem tornada enrere és que hi haurà un increment del tipus del 10% i evidentment el que no podrem fer llavors a les ordenances dir que per normativa estatal s'incrementa un 10% però que nosaltres rebaixem aquell 10% una altra vegada. És incongruent, no, no podríem fer-ho, ens ho impugnarien. Per tant, avui avui, el que toca és aprovar l'actualització del valor catastral i quan aprovem les ordenances el que toca és revisar-les i reduir tots aquells conceptes que ens semblin oportuns, garantint els serveis que presta la ciutat de Figueres. senyor Casellas. senyor Torro, però es com veiem, com veiem les ordenances, doncs eh, sabrem si vostè realment ens aplica una rebaixa d'impostos impostos a global. Finalment, avui manifestar dir que el fet de no aprovar això és un increment d'impostos, és clar que és veritat si vostè aprèn el compromís de el que significarà aquesta pujada, pren el compromís de rebaixar unes ordenances i que no torni a passar com aquest any que hàgim de discutir, discutir, vostè i jo no sé quantes vegades, ara ja ha tornat a sortir el 1,7 de l'IPSD quan no era aquest, però és igual, era una altra discussió, tot i que vostè aprofita per anar-ho dient constantment, però, miri, si no, sisplau, admetim que l'increment aquest del catastre no afecta només a l'IBI, afecta les plusvàlues, de les que l'Ajuntament n'és receptor, perquè la plusvàlue es calcula sobre el valor catastral, afecta les les transmissions patrimonials afecta l'impost de successions i donacions i més si finalment és revisat i es torna a pagar aquest, aquest impost en definitiva, afecta els actes jurídics documentats sembla que no és ha res però és clar, si parlem d'una divisió de propietat horitzontal de valor, per exemple, 600.000 euros doncs aplicarem un 1,5% tot això també ho suporten els figuerencs no el suporten només l'IBI per tant, senyor Toro hem d'admetre que aquesta és una pujada d'impostos sigui via l'increment del 10% al que ha l'Estat ens obligarà, sigui via la revisió del catastre al que, que és molt més terrorífic per la butxaca dels figarencs, fer l'increment via revisió del catastre perquè afecta molts altres impostos. Potser eh, potser es podria pensar en incrementar l'IBI, però rebaixar en les ordenances els altres impostos que afecten a la Generalitat dels figarencs. Aquesta és una posició que nosaltres entendríem, compartiríem i faria canviar el nostre vot. Però sempre i quan siguin dos i dos, quatre, no sigui una rebaixeta, és a dir, tot el increment que significa això, l'hem de pactar després per les ordenances. Si normalment anem, continuem pujant impostos indiscriminadament, que és el que vostè ha fet. I jo ho entenc, eh? perquè no hi havia cap altra forma de fer-ho per atrapar el dèficit que hi havia en aquesta casa cap, cap altra. però hem de ser València i admetre -ho. estem fent política i política hem de començar a pensar que és dir la veritat i admetre quan has pujat impostos perquè no tenies altre remei, perquè has gastat més del compte molt més del compte i no has reduït suficientment la despesa, que això és que ha passat aquí, I això és que ens indiquen les liquidacions del pressupost de cada any, increment de despesa corrent, increment d'impostos i han aconseguit pujar més els impostos aquesta és la situació senyor Torot per tant, jo el repto, a que l'increment que signifiqui això rebaixi les ordenances Bé no despisti senyor Marellas no despisti a veure, el que estem parlant és exactament del que estem parlant, aquí es poden fer dues coses una, repeteixo, és incrementar el tipus que és vostè, el que vostè proposa un 10% per l'any que ve si acceptem aquesta proposta si fos aquesta que no ho farem perquè som responsables, A l'any que ve el Figuerenc pagaria un 10% més d'IBI. Nosaltres proposem que el Figuerenc no pagui a l'any que ve un 10% més d'IBI, sinó que pagui exactament el que està pagant aquest any 2014. I per això necessitem fer l'actualització del valor catastral. Perquè si fem l'increment del tipus paguen més un 10% més. Per tant, fem l'actualització del valor catastral i ja em comprometo ara. Ja li dic que sí, ja és algo que hem anunciat, hem debatut, que a les ordenances proposarem i farem la rebaixa de l'IBI de tal manera que el rebut de l'any 2015 sigui exactament el del 2014. En quant als increments d'altres impostos, en quant a la situació, aquesta, aquesta és una situació que ens ve imposada, senyor Casellas, nosaltres no estem a favor d'aquesta proposta que vostè està veient en aquí, és que ens obliguen a prendre una decisió com s'ha reconegut en aquí al principi. Podem fer increment del 10% per l'any que ve del tipus de l'IBI, per a tots els figuerencs un 10% més, o actualització de valor catastrals, perdonin, no estic en les millors condicions avui en quan a això, però de cares al 2015 volem que els figuerencs paguin exactament el mateix per IBI que aquest any 2014. I això només ens ho permet fer l'actualització del valor catastral i no hi ha altra sortida. Permetim que la llegeixi només una qüestió. És l'informe tècnic sobre aquesta proposta d'avui. En conclusió, es pot formular la sol·licitud d'actualització dels valors catastrals en un 10% per l'exercici del 2015 d'acord amb la llei de pressupostos generals de l'Estat, o bé, si no s'opta per l'actualització dels valors catastrals d'acord amb la llei 16 barra 2013, s'haurà d'incrementar forçosament un 10% el tipus aprovat per les ordres fiscals per l'exercici del 2015. Per tant, amb aquestes dues mesures, que són incompatibles entre si, no tant és obligatori, d'acord amb les normes, amb unes un metades, l'implicació d'una d'elles. Increment previst en un 10% dels valors catastrals per coeficient o bé l'increment del tipus. Nosaltres el que hem de fer és fer l'actualització del valor catastral i quan vinguin les ordenances rebaixarem el tipus i pagarem el mateix. No permet, perquè jo crec que és ben bé una diferència de concepte, però senyor Toro, vostè m'està dient, no, és que vostè vol que pugin els impostos un 10%, no, jo li estic dient que ha de compensar amb altres impostos, perquè no em dirà vostè que no és, que no pot decidir sobre rebaixar la plusvalua, sobre rebaixar aquestes taxes de les zones blaves, que són de les més cares que hi ha, no pot decidir-ho vostè en les ordenances, eh que sí, doncs compensi és el que li estic ja n'hi ha més d'impostos, no només ja l'IBI, i altres impostos sobre els que vostè té potestat, perquè l'Estat li dona una escala entre la que vostè es pot, es pot moure i que, per cert, estem a dalt de tota la majoria dels impostos. És això que li estic dient. No li estic dient que només puja l'IBI. No, senyor Toro. Això és la tècnica del despiste que li deia inicialment. Bé, entenc que hauríem de passar a votació aquesta... Aquest dictamen, vots a favor? Abstencions? Vots en, vots en contra? contra? Resultat, senyor secretari. S'han més 21 vots, 12 afirmatius, 4 negatius i 5 abstencions. No, està bé, està bé, senyor no. Estava pendent de si passava alguna cosa... 4 abstencions del, P del PSC, del senyor Foni i del senyor Manfort. No, no, perdoni, no, no té a la amb l'acord, eh? Vull dir, si passava ah. alguna cosa a baix al carrer... Va. que que havia generat molta expectació. Uh, molt bé, doncs passaríem al punt d'emocions. Necessiteu una pausa uh, o no? Cinc minuts? Cinc minuts. Cinc minuts.